I v nepomuku začala morálka povážlivě povolovat a sám veliký vládce zelené hory major Haluška zvaný Tarasky to nemohl brát na lehkou váhu. Jako první opatření provedl čistku v kultuře. Vnikl do knihovny a vyzadil odtud osudy dobrého vojáka Švejka. Tarasky je ze Švíkom konec. Máme vila Švíkou u našich jednotok. Kefalín kráčel serpentínou k zelené hoře. Jasánek, který s ním přijel schůzovat, byl již dávno na zámku, ale agitátora zdrželi dvě dvanáctky v restauraci u Jandíků. He, Kefalín, ozvalo se náhle. Co tu robíte, Kefalín? Kefalín spatřil velikého Taraskyho, který vyrazil z křovin podél silnice a řítil se k němu. Soudru majore, vojín Kefalín, ohlásil se agitátor. Přijel jsem na schůzi předsedu ČSM a agitátoru Rot. jste předseda? Ako můžete být předseda ke Kestě zhnilý jako sviňa? Nejsem předseda, nejbrž agitátor, opravil ho Kefalín. Hej, už klíbil se Terasky. Známe takých agitátorov. Počujte, Kefalín, četli jste dějiny VKSB? Zajisté, sudrů majore? Otázky leniny zmutěž? Dokonce dvakrát. A rozuměli jste volačemu? čemu? Ano, Sudru majore, vše jsem nejen prostudoval, ale i pochopil. To hovorte svoje babičke, Kefalín, já jsem majorom a nevím z těho nič. Kefalín, vybafl náhle. Běžte na schodku za sratých agitátorov, lebo s vámi výbem. Voják běží, lebo padne. A vy padněte, Kefalín, vy padněte. Agitátoři, a předsedové svazáckých skupin se dostavili téměř v kompletní sestavě. Funkcionáři z jejich štváří nesálalo žádné zvláštní nadšení, se rozsadili v PVC kolem připravených stolků a na řečiště vstoupil dle očekávání kapitán Ořech. Zodruží, zajistě víte, proč jsem vás vytrhl z pracovního úsilí a pozval vás sem do nepomuku. Američtí imperialisté, znepokojeni našimi pracovními úspěchy, se snaží rozpoutat třetí světovou válku. Doba je vážná a my si nemůžeme dovolit dělat líbivou politiku. Na fašistické provokace je třeba odpovědět činem. Tímto činem, který je nezbytný, je prodloužení vojenské prezenční služby o jeden rok. Jistě všichni chápete, že jsme tím americkému imperialismu, německému revanšismu a jugoslávskému zrácovskému revizionismu zasadili zdrcující, neli přímo smrtelnou ránu. Soudruzi, bohužel složení našich jednotek je takové, že ne všichni vojíni chápou, že to, co se stalo, přispívá i jim a jejich rodinám. Někteří soudruzi nám kolísají, jiní přímo sabotují své vojenské povinnosti. Soudruzi, vy jako agitátoři rod a předsedové svazáckých skupin máte velice důležitý úkol. Na každém kroku a při každé příležitosti musíte kolisajícím soudruhům vysvětlovat smysl rozhodnutí a ministra. Schůze skončila a delegace mohly odjet zpět na pracoviště. Kefalin došel do nepomuku a zamířil k hostinci u jandíků. Nebudu pokoušet štěstí, řekl si, urazím dvě, tři plzně a pofrčím zpátky na zámek. Bylo to krásné předsevzetí, ale bohužel nepodařilo se mu je splnit. Po třetí Plzni přišla čtvrtá a i ta rychle zmizela v agitátorově hrdle. A právě tehdy veplul do hostince terasky. Bylo pozdě cokoliv podniknout. Prokázalo se, že alkohol přece jen zpomaluje smyslovou reakci. Kefalín nedokázal zmizet pod stolem a ani otevřeným oknem na náměstí. Ani zasalutovat nemohl, jelikož čepice vysela opodál na věšáku. Terasky se k němu blížil a na jeho tváři se rozhostil potměšilý výraz. Tak čo, Kefalín, tak to agitujete? U piva agitujete? Soudru majore, přepadla mě nezvykle silná žízeň a tak si skočil na jedno pivo. Má tě konstatoval major, pohlednuv na jeho tácek. Kebych ně přišel, ožrali by stěsa jako zopelín. Prečo jste nějeli k svojej rotě? Ujel mi vlak, majore, a na další by v čišenicích nebyl připoj. Rozhodli jsme se proto jet až časně ráno, Terasky hlavou a ve zraku se mu objevil zvláštní smutek. Robi se vám nechce, agitátor, větělen chlastač a cigánič. <tějí> Pak se znovu zamyslil a Kefalin věděl, že se chystá vyřknout ortel. Ten byl u Teraskyho vždycky krajně nejistý, neboť se za jakýkoliv přestupek pohyboval od otcovského napomenutí až po patnáct ostrých. No čo, kefalín, řekl konečně Terasky. Čo bolo, to bolo. Terasky si dajte ještě jednu a potom běhom na zelenou horu. Poručík Troník odvolal z pracoviště celý svazácký výbor a tudíž bylo zřejmé, že se si dělo. A také se dělo. Soudruzi, dneska jsem vás zavolal, abych vám sdělil radostnou zprávu. Rozkaz na prodloužení prezenční služby je na jeden rok odvolán. Jasánek radostně vykvikla, a také ostatní toto sdělení zjevně zajímalo. Na Vánoce, Soudruzi, budete doma. Zůstanete tu déle jen o dva měsíce a tento čas vám bude započítán jako řádné vojenské cvičení. Ale proč jsem si vás zavolal? Této pro všechny ještě radostné zprávy je třeba politicky využít. Většina vojínů se bude chtít z radosti opít, a tomu je nutno zabránit. Zvazáci musí kontrolovat situaci. Vy se při prodloužení ožral ze žalu, ne aby vás nyní napadlo svůj hnusný čin opakovat. Žádám vás všechny, aby nálada jednotky byla slavnostní, ale v mezích slušnosti. Poručík Troník řečnil ještě dlouhou dobu, ale nikdo ze svazáků ho nevnímal. Každý z nich cítil, že už je vlastně jednou nohou v civilu a tento fakt nijak nepovzbuzoval jejich politickou aktivitu. Svazáci se pak rozešli na pracoviště, kde měli ostatní nenápadně připravit na radostnou událost. Ale pak už se pravý stav věci nedal utajit. Skupinky vojínů z ostatních staveb přicházeli oslavit novou skutečnost, aby dali průchod nefalšované radosti. Celá rota se ho tak, že poručík Troník z taktických důvodů opustil kasárna.